Oroszország, Moszkva. Egy héttel később, nyolc nappal a Kreml elleni támadás előtt. André úgy érezte, mintha manhattan lenne. Felhőkarcolók között utazott egy sárga taxiban. Amikor két és fél héttel korábban először járt Moszkvában a venezuelai küldöttség tagjaként, csak távolról látta a moszkvai üzleti negyed felhőkarcolóit. Akkor nem jutott el ide, most viszont, ahogy kiszállt az autóból, ugyanúgy megdöbbent, mint amikor tizenöt éve először járt shanghai -ban. Ott sem hitt a szemének. Első pillantásra felfoghatatlannak tűnt mindaz, amit a kínaiak néhány évtized alatt elértek. A földszintes nyomorból jutottak a csillogó felhőkarcoló negyedek gazdagságába, legalábbis Kína-tengerparti nagyvárosaiban. És most Moszkva is! Európa 15 legmagasabb épületéből ma már 10 ebben a városban áll. Több, mint Londonban, Párizsban és Frankfurtban összesen. Modern, különleges formájú, égbeszökő üvegpaloták. A márványkővel borított zebrán jól öltözött emberek lépdeltek el André mellett, miközben elegáns autók és patyolattiszta limuzinok között sétált a forgalomban. Nehezen tudta felfogni, hogy Moszkvában jár. A nyugati sajtó stereotípiái jutottak az eszébe, hiszen amit most látott, az nagyon nem illett a Putyin világról rajzolt képbe. Oligarha világ, persze, de ilyen méretű és ennyire csillogó gazdagsághoz akkor is több kellett. Sokkal többek jóléte. Miközben belépett a majdnem 400 méter magas Federation Tower előcsarnokába, Amerikai mintát követő futurisztikus installációt látott, félbetört aranygömbök három méter magas nyakláncát, mintha tényleg New Yorkban lenne. Ott szokás ennyire agresszív művészettel arcul csapni az érkezőt, amivel azt sugalják, hogy az épületben nem csak a pénz nyers ereje uralkodik, hanem az itt élők kultúrára érzékeny pártoló. Ezek a szobrok azt próbálják üzenni, hogy ebben az épületben egyáltalán nem kabzsirabló vezérek dolgoznak. Nem az az élet céljuk, hogy kivegyék a pénzt a tömegek zsebéből, hanem épp ellenkezőleg kifinomult kultúremberek. Ezek szerint az oroszok a képmutatás hazugmaszkját is eltanulták az amerikaiaktól, gondolta André, miközben becsukódott mögötte a zöld márványkővel borított tükörplafonú lift ajtaja, és halkan suhanni kezdett a 62. emelet felé. A cukorkirály már várta a Moszkva a legelegánsabbnak tartott tetőbárjában, a Sixty-ben. Vyacheslav Kuduhov természetesen mindennek utána nézett. Leellenőrizte William Wolfot, így aztán tudta, hogy a brit üzletember pár hete járt először Moszkvában, és két nap alatt megállapodást kötött az Ukrajnában harcoló orosz csapatok húskonzerv és sűrített tejellátásáról. Ez eleve megbízhatóvá tette. Ráadásul arra a tárgyalásra a brit férfi Venezuelából érkezett, ami szintén biztosítéknak tűnt, hiszen a venezuelai diktátor Nikolász Maduro Oroszország csatlósa volt, Putyinnak kiszolgáltatott szarházi. Kuduhov legalábbis ezt gondolta róla, mármint hogy Maduro szarházi vazallus, mert akiket lenézett, és akiknél erősebb volt, azokat oroszos göggel sohasem próbálta megérteni. Üzleti érdekeltségei voltak a karib térségben, kubai cukornád ültetvényeket tartotta kezében, és ez volt a tapasztalata. mint hogy a kubaiak szarháziak, az adott szó nekik semmit sem ér, úgyhogy valószínűleg felé minden latinó az, tehát Maduro is. William Wolfot ezen felül még az is megbízhatóvá tette, és ez már a harmadik érv volt, amellett, hogy találkozzon, és talán üzletet is kössön vele, hogy a brit férfi valójában egy svájci holdingot irányított. Az Orient Express LTD-t hiába Londonban jegyezték be, is svájci. A cukorkirály legalábbis így okoskodott, mert őt aztán nem lehet átverni, gondolta maga biztosan, hiszen az embereivel mindent ki tud nyomoztatni. Nem jött rá, eszébe se jutott ennyi megbízhatóság után, hogy a francia titkosszolgálatot gyanítsa William Wolf mögött. Fel sem merült benne, de a londoni ügyvédeiben sem, hogy a dgs -e vagy valaki más szándékosan jegyeztette be úgy a vállalatot, hogy őt félrevezesse, és kis utánajárással a rafináltságára büszkén svájcinak gondolja. Mert hogy épp ez volt a cél, hogy annak gondolja. Hiszen Svájc játszotta ki a legdurvábban az Oroszország elleni gazdasági szankciókat. A dgs terve az volt, hogy a cukorkirály esetében így fogják hitelessé tenni Andrét, vagyis hát William Wolfot. Kudóhov azt gondolja majd, hogy valójában egy gerinctelen svájci, vagy legalábbis azoknak dolgozik. Mivel Svájc nem volt az Európai Unió tagja, ezért megtehette, hogy az ukrán háború ügyeiben csak immelámmal működjön együtt a nyugattal. A szankciókat lényegében szabotálta, ami miatt az elmúlt években nagyon jól járt. Amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, a svájci vállalatoknak mindössze 9%-a hagyta csak el az orosz piacot, a maradók pedig a propagandisztikus gesztussal kivonuló német, brit, olasz és francia cégek viszont eladói lettek. Svájci szempontból az egyenleg valójában sok milliárd dollár nyereség lett. Ehhez persze kellett Vladimir Putin is. Az orosz elnök, hogy gyengítse a nyugati szankciók hatását, bevezette a szürke eminenciásnak nevezett vámtörvényt, amivel akadálymentessét tette a Szibériából, Törökországból és néhány közép-ázsiai országból behozott áruk kereskedelmét. Eltörölte az eredetvizsgálatot, és kifejezetten megtiltotta a kiinduló országok feltüntetését a szállítási és import dokumentációkban. Az embargó kiátszásának így nem volt nyoma, a nyugati vállalatok megnyugodhattak. A svájci neszpresszó kapszulák például szerb termékként landoltak a moszkvai polcokon. De millió más áruval is ugyanezt történt. Oroszországban továbbra is lehetett kapni a másik nagy svájci kedvencet, a lint csokoládét, csak most már az üzbék verziót. A svájci Nestlé, amelynek ügynökeként William Wolf bemutatkozott, még mindig működtette az összes oroszországi gyárát. Mind a hetet. Az üzlet virágzott. A Nestlé nem, hogy elbocsátott volna bárkit is a 7000 orosz alkalmazott közül, hanem tovább bővült, állandóan új munkatársakat keresett. A nyugati közvéleményt azzal verte át, hogy a háború kezdete óta nem hirdetett Oroszországban, vagyis a felszínen úgy tűnt, mintha kivonult volna. Nem vett reklámokat az orosz tévében, és nagy dérrel durral leállította egy Szibériában tervezett csokoládégyár építését. Lényegében minden más maradt a régiben. Egy órával azután, hogy megérkezett, és túljutottak a svájci húskonzerveken, a venezuelai kakaón és a Nestlé Nigériában gyártott bébi ételein, André úgy érezte, eljött a pillanat, hogy csavarjon egyet a kettejük között kialakuló dinamikán. Kudohov most már eléggé elbízta magát, és láthatóan elhiszi, hogy ő az, aki itt kegyet gyakorol, aki lehetővé teszi neki a kis kuncsorgó svájci brit senkinek, hogy némi pénzt keressen, hogy felszedje a lehullott morzsákat az asztal körül. Nagy kegyesen megengedi neki, sőt, összeáll vele, hogy húskonzervet, sűrített tejet, kakaót és csokoládét csempészen Venezuelán, majd Kazasztánonát, át, a hatalmas és fényes orosz piacra. André most váratlanul témát váltott, és rákérdezett Kobzonra. Amikor ön a 90-es években elindította a Brodex csoportot, mennyi pénzt tett bele Josif Kobzon, vagyis hát lényegében a maffia? André ezt csevegve, könnyed hangnemben szinte mellékesen kérdezte, mégis annyira váratlanul, hogy folytogatóvá vált kerülöttük a levegő. Mint vihar előtt a tengerparton, amikor még süt a nap, de a hullámok már magasra csapnak. Előre dőlt a tűzpiros fotelben, és félretolta a tányérokat. A tengeri süntés a csuka járt, mert hogy Kuduhov ilyesmiket rendelt. Semmi átlagosat. André úgy tisztította meg maga előtt a terepet, mint aki harcra készül. Vyacheslav Kuduhov nem értette, hogy mi történt. És miért? Hirtelen nem is tudta, miképp reagáljon, hogy felálljon és itt hagyja ezt a provokátort, mert ez nem lehet más, csak provokáció. De miért? Kobzont, a legendás szovjet énekest, nem csak azért tartották az orosz Frank sinatra mert hozzá hasonlóan ő is elsőprően népszerű volt a hatvanas években, hanem mert csak úgy, mint Sinatra, Kobzon sem tudta magáról soha levakarni a gyanút, hogy szoros kapcsolat fűzi a maffiához. Úgy hírlett, hogy az indulótőkét annó Josif Kobzon, vagyis tulajdonképpen az orosz maffia adta Kuduhovnak. Kuduhov már épp megszólalt volna, dühös agresszivitással akart reagálni a provokációra, amikor André, mint egy boxoló, megsorozta a cukorkirályt. Az első kört sikerült megúsznod Vyacheslav. A hangvétel is változott, nyers modorban folytatta, letegezte és keresztnevén szólította. Közeledett a vihar, meghajoltak a fák, tombolt a szél, és érezni lehetett, hogy a hullámok a következő másodpercekben már ki is csaphatnak a partra. Putyinnak nagy nehezen lerúgtad magadról a drog- és fegyverkereskedelemből milliárdos vagyont összeharácsoló maffiát. Aztán 2018-ban szerencsére a közvetítőjük, a dollármilliómos Esztrát zenész, Josif Kobzon is távozott az örök vadászmezőkre. De most új kör következik Vyacheslav. Gondolom már észrevetted. Már csak te vagy életben a pénzes agrár közül, de... Lehet, hogy te sem sokáig. André levette a tekintetét Kuduhovról, és kinézett a tetőtéri bár panoráma ablakán. Este hat óra volt, az ég kristálytiszta, egyetlen felhő sem zavarta a pazar kilátást. Tőlük jobbra egy csavart üvegpalota emelkedett, majdnem olyan magasra, mint ahol ők ültek de a távolban még így is látni lehetett a kremölt és a Moszkva folyópartján a csillogó templomokat, az aranyba csomagolt hagymakupolákat. Kudóhov néma csendben ült, próbálta feldolgozni az elhangzottakat, és persze azt is, ahogyan elhangzottak. Felzaklatta a tegeződés, a nyers hangnem, a szándékos sértés, hiszen ő épp a modorára és az ízlésére volt büszke. Mi történik itt? És miért? André most csendben maradt, és hagyta, hogy Kuduhov összeszedje magát, mert a neheze még csak most jön. Elmerengett az ételen, amit az orosz üzletember vacsoragyanánt rendelt nekik. Kuduhov demonstrálni akarta Oroszország méreteit és a hatalmas ország kifinomultságát, meg persze azt, hogy a szankciók dacára minden működik. Először Szahalini fésűkagylót kért. Tízezer kilométerről hozták repülővel, Oroszország legtávolabbi pontjáról, Japán közeléből. Aztán jött délről, a Kaspi-tengerből a csukakaviár, ami legalább kétezer kilométert utazott. Végül északról szinte a sarkvidékről, Murmanskból a tengeri sün. Az is repülővel érkezett, mert friss volt, nagyon friss. Azért mondom, hogy már csak te vagy életben, mert pontosan tudom, mi történt, folytatta rövid szünet után André, és ezzel a mondattal végképp kiismerhetetlenné tette a szándékait. Mit akarhat valójában? Kudóhov láthatóan nem tudta, miképp reagáljon, nem szólalt meg, viszont fel sem állt, nem ment el, itt maradt. Ráadásul azt már tényleg képtelen volt követni, miért hagyta el most William Wolff a durva tegeződést, és folytatta hirtelen ugyanolyan tisztelet tudó hangnemben, ahogy korábban beszélt. A legnagyobb orosz földbirtokosok közül azért él már csak ön, Kuduhov úr, mert én azt kértem, hogy addig hagyják életben, amíg nem beszélünk. Kuduhov, aki két hónapja páncélautóval járt, és alig aludt, amióta az egyik legnagyobb konkurensét, Alekszandröt zokevet, mesterlövészek lőtték le a saját kastély a teraszán, hallhatóan nagyot nyelt. Kik? Kik ezek? Kik hagyták őt életben? Ezt akarta volna megkérdezni. De meg sem tudott szólalni, mert megijed. Persze egyáltalán nem szeretett volna megijedni, szívesen fellökte volna ezt a rohadék William Wolfot, de mégis megijedt. Nem, ez nem viccel. Ahogy beszél, a csendes, jéghideg kimértség, ez rémisztő. Ismeri, emlékszik erre, hallott már ilyet. Kobzon, hány évig is várt, hogy az a parókás, nyálas borzalom az a szarházi esztrádénekes végre elpatkoljon? Hát az is így beszélt. És Szemjon is, aki mögötte állt. Szinte érezte, ahogy a gyomra kavarogva felfordul, ahogy belemar görcs. Mert hát tényleg. Valójában ő sem értette, két heten nem érti, hogy miért épp ő maradt életben. A legnagyobb agrárbárok közül csak ő. Először azt hitte, hogy Putin azokkal végez, akikben már nem bízik. De hát benne bízhat, ő semmi rosszat nem tett, még gondolni sem mert. Úgyhogy világos, miért haltak meg a többiek, és miért élte ő túl. Pár napig ezzel nyugtatgatta magát. Aztán szép lassan kiderült, hogy az oligarchák elleni két merénylet hullám mögött nem is Putyin áll, hanem az ukránok. Viszont ha így van, akkor őt miért hagyták életben? Pont őt, az ukránok akiknek a répacukrát anno az orosz maffiával együtt nevetséges áron lenyúlta. Sőt, még a mostani hadjáratban az elfoglalt ukrán területeken is kapott újra földeket, Donetskben. Ráadásul az ukránok pontosan tudják, hogy Kobzon adta neki a pénzt, és Kobzon tudva levőleg utálta az ukránokat. Hiába született ott, akkor is orosz volt, ukrán gyűlölő zsidó. Kuduhov nem tudta, miért maradt életben, ezért már két hetet épelődött, és most itt van ez a William Wolf, aki úgy csinál, mintha tudná. Sőt, azt állítja, hogy ő döntött a sorsáról. De kihez? És miről akar vele valójában beszélni? Biztos nem arról, hogy mi legyen a svájci húskonzervek és a sűrített tej ára. És miről kellene? Beszélnünk!-találta meg nagy nehezen a hangját, aztán ebből erőt merítve kicsit határozottabban megpróbált pár mondatot hozzátenni. A keleti stjeppék gátlástalan, soha le nem telepedő rablónomádja volt. Orosz ember. Ezer éve egy tapottat sem engedett. Nem figyelt, és ezért a leckét sem tanulta meg. Mr. Wolf, miről tudok én önnel beszélni? Mégis miről? Van valami konkrétum, vagy csak a húskonzervek importpapírjainak a kitöltése? Szólalt meg benne az erőszakos gőgös nomád, de érezte, hogy a kitörési kísérlet erőtlenre sikerült. Pár nap múlva történni fog valami, Kuduhov úr. André nem reagált Kuduhov szavaira. Udvarias maradt, elengedte a füle mellett a gúnyos megjegyzést. Közben a meghagyott fésűkagyló erjedő szaga valamiért zavarni kezdte, úgyhogy eltolta magától a melyszeni porcelántányért. Történni fog valami, mert ha jól látom a jövőt, folytatta André, akkor új hűbér urak jönnek. Nagy lesz a csattanás. Egyik este nagyon nagy, innen is látható. Elnézett a kreml felé. Hogyha majd megtörténik a támadás, és felhívja Kuduhovot, mert úgy alakul, hogy fel kell hívnia, akkor a cukorkirály emlékezzen erre a pillanatra, erre a célzásra. Jusson eszébe, hogy André a Kreml felé fordította a tekintetét. És hát a csattanást követően kellenek majd olyan értelmes és sokat látott emberek, akikkel asztalhoz lehet ülni, hogy megbeszéljük a jövőt. Talán ön is közöttük lehet. André ennyit mondott csupán, semmi többet. Érthető is volt, meg nem is, de alapvetően hűvös és kimért. Szavai fenyegető viharként lebegtek felett. Látta az orosz férfi arcán a hatást, hogy mindjárt kérdezni fog, úgyhogy megelőzte. Azt szeretné tudni, hogy miképp tudna nekem segíteni? Kuduhov persze nem ezt akarta kérdezni, mégis bólintott. Zavarban volt. Most már szabadulni akart, hogy egyedül lehessen és gondolkodhasson. Hát, igen, mit tehetek önért? kérdezte végül az automata üzenetrögzítők robothangján. Maga is meglepődött, hogy ezt mondta, és hogy így. Alakulhat úgy, Kuduhov úr, hogy a csattanás estején szükségem lesz az ön privát gépére. Lehet, hogy felhívom majd önt, és megkérem, hogy vigyen el engem és a munkatársaim a Dubájba. Most ők is itt vannak velem Moszkvában, a Neszt Genf melletti főhadiszállásáról. Szerintem egyszerre akarjuk majd elhagyni az országot. És valószínűleg ön is jönni szeretne majd velünk. André figyelte Kuduhov arcát, aki merev szemmel, pislogás nélkül nézte őt. De előtte, a következő pár napban, ha kérhetem, legyen szíves a gépét elküldeni Dubajba, a Dassault Aviation ottani hangárgarázsába, a Falcon Aviation Servicebe, mert ha Falconra szállok, akkor előtte szeretem ott átnézetni. Valahogy félek a repüléstől, és nem bízom az oroszak emberekben. gondolom megérti, főleg Prigozsin légi katasztrofája óta. Vyacheslav Kuduhov elképedve hallgatta, hogy ezek mindent tudnak róla, még a magángépe típusát is. Bárkik legyenek is azt hiszik, hogy parancsolhatnak neki. Mert nem kérés volt ez, hiába hallatszott udvarias hangsúly William Wolf hangjában, de még csak nem is utasítás, hanem parancs. Fenyegettő parancs. Meghallotta és értette. André felállt, és Kuduhov felé nyújtotta a kezét. Menni készült. A cukorkirály elfogadta ugyan a készfogást, de a tekintetén átsuhant az erődgyűjtő vadember bosszú szomjas dühhe. André meglátta. Hirtelen olyan erővel szorította meg a barázdált arcú férfi kezét, hogy majdnem összeroppantotta, és nem engedte el. Maga felé húzta, hogy egészen közelről súghasson pár mondatot fülébe. Van ez az Anton, a Cserepennyikov, aki az orosz szolgálatnak csempészi a jadró adattároló rendszereket. Kievet és Odesszát, a legnagyobb ukrán városokat és az ottani civil lakosságot a jadró nélkül nehezen lehetne bombázni. André még mindig szorította a cukorkirály kezét. – Hát vele például nem sikerült szót értenünk. Figyeld csak a híreket, Vyacheslav! – megint letegezte. – De ha a tévé előtt ülve úgy emlékeznél, hogy most megfenyegettelek, akkor gondolj arra, hogy ami fenyegetésnek tűnik, az valójában csak a szívünkben lakozó valós félelem visszhangja. André elengedte Kuduhov kezét, szinte eldobta magától az ernyet végtagot, mintha egy koszos tárgy lenne, és úgy hagyta ott az orosz milliárdost, mint két és fél hete a Moszkva folyópartján az azóta előléptetett Gorzsekin vezérezredest. Vyacheslav Kuduhov döbben tekintettel, néma mozdulatlanságba merevedve nézett utána. Két nappal később a cukorkirály ugyanilyen döbbenten figyelte az esti híradót. A moszkvai rendőrség beszámolója szerint váratlanul elhunyt az orosz titkosszolgálatok legnagyobb beszállítója, az IKS Holding tulajdonosa Anton Cserepennyikov. A testét az irodájában találták meg, miután véletlenül megfulladt egy Xenon gázas közben, az orosz hatóságok egyelőre csak annyit tudtak megállapítani, hogy a dúsgazdagok legújabb hóbortjának számító Xenon terápia, amely fiatalít, miközben erősíti az immunrendszert és méregtelenít, valóban része volt Anton Cserepennyikov mindennapjainak. Rendszeresen vásárolt készítményeket a prágai Xenon klinik cégtől. Vyacheslav Kuduhov másnap reggel Azonnal Dubajba küldte a Falcon gépét, a Dassault Aviation ottani hangárgarázsába, hogy nézzék át a repülőt, minden rendben van-e vele.